tak nak tu. Tak nak konfront. Tak nak speaker pakai terus dekat mikrofon ni. Tak nampak. Tak nak on kau Usulan oke na? Kira. Inna alhamdulillah, nampeluh, dan ista'ainuh,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 Ya ayah Nasu, taku Rabbu kumul Lizi,خلق kumul Nafsi wa pida, waخلق منها زوجها, وبس منهما رجال كثيرة ونساء, واتق الله Lizi تسألو نبيه والارحام, إن الله كان عليكم رقيبا, يا أيه الذين آمنوا, اتقوا الله وقولوا قولا صديدا, يصلح لكم اعمالكم ويقفل لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد وانني اقصدك الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله Alhamdulillah kita dapat Berkumpul Di majlis Yang sangat Disyariatkan Dan dimuliakan oleh Allah SWT Iaitu Majlis Majlis Zikr Ataupun majlis Ilmu Yang mana adalah merupakan nikmat yang paling besar sekiranya manusia itu mengetahui akan kedudukan dan kemuliaan ilmu syar'i dan mereka yang mempelajarinya dan ini merupakan khairah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang menuntut ilmu ataupun belajar ilmu syar'i yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim iaitu hadis daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man salaka tariqan yaltamisu Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Kesiapa yang menempuh Satu jalan Iaitu dengan Mempelajari ilmu Maka Allah mudahkan Baginya jalan Ke syurga Dan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim Rahimahumullah al Daripada hadis Muawiyah radhiyallahu anhu Menyatakan akan Sabda Rasulullah SAW Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Berapa yang Allah Inginkan kebaikan Bagi diri seseorang itu Maka Allah memberikan Tafakuh Kepahaman di dalam Ilmu agama Dan kalau kita lihat pada Zaman mutakhir ini Pelbagai macam Pemikiran Termasuklah Pegangan Ataupun kepercayaan Serta amalan-amalan Yang disangkakan oleh Ramai di kalangan Kaum muslimin Adalah merupakan Amal-amal yang disyariatkan Amal-amal yang Islam Sehingga Mereka keliru Untuk membezakan Di antara yang hak Dengan yang batil Inilah uh, Masalah besar Yang menimpa Terutama umat Islam yaitu Persoalan, persoalan syubahat Perkara-perkara yang samar-samar Yang mana ahli batil Orang-orang yang menyimpang Akidahnya dan manhajnya Mereka telah mengelirukan uh, Pemikiran uh, kaum muslimin Sehingga mereka menggambarkan Kebatilan itu sebagai kebenaran dan sebaliknya kebenaran itu sebagai kebatilan makanya ada dalam sebuah hadis di dalam hadis 40 yang ditulis oleh al-Imam Nawawi ada menyatakan hadis yang menyatakan kepada kita manittaqashubahat faqadistabraa liirdihi wa dinihi wa ma waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram fa maqalan nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang Menghindarkan dirinya Daripada perkara-perkara syubahat Maka dia telah ha, Menyelamatkan Kehormatan Dan agamanya Dan barang siapa yang terjatuh Dalam perkara-perkara syubahat Maka dia terjatuh Dalam perkara yang haram Maka untuk Menyelamatkan diri kita Dari syubahat ini Maka perlu kita Kembali kepada ilmu Sebagaimana yang diwarisi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala'un hum ajma'in Dan seterusnya Ilmu itu diwarisi Oleh para tabi'in Kemudian para atba'u tabi'in dan para ulama Yang senantiasa Mengikuti Manhaj Kaum muslimin yang Terdahulu Di kalangan para sahabat, para tabi'in Dan asba'u tabi'in Dan Dalam persoalan ini Kalau kita lihat mereka Amat Memfokuskan Dan memberi perhatian Terhadap persoalan-persoalan yang Mengelirukan Dan menyamar-nyamarkan uh, uh, Sesuatu amalan itu Sehingga mereka menasihati kita Di antaranya ialah Tidaklah kita menjauhi Segala Bentuk syubahat itu Kita tidak boleh Maknanya cuba untuk Masuk di dalam syubahat-syubahat itu Kerana para ulama Yang terdahulu telah uh, Memahami Betul tentang Syubahat Yang kalau seseorang itu telah Berada dalam Keadaan seperti itu Mereka akan Akhirnya mereka akan terpengaruh Dengan syubahat-syubahat Makanya manhaj Ahli sunati wal jamaah Iaitu menjauhi segala bentuk subhat itu. Kalau kita lihat bagaimana para imam seperti Al Imam Ashfi rahimahullah menyatakan, ha, sesiapa yang ada di kepalanya, di di di fikirnya, di fikirannya ahlil kalam ataupun ilmu, ilmu kalam, maka orang ini layak untuk dipukul. Dan diheret di keliling eh, Pekan ataupun eh, bandar Begitu eh, Telitinya begitu eh, Bagaimana para ulama dahulu Sepertimana juga Al-Imam Malik Apabila seorang bertanya Yang tujuan orang ini Manahannya sudah rosak Dia bertanya tentang soalan Untuk mengelirukan Para hadirin yang terkenal kisahnya yaitu semasa uh, Al-Imam Malik Mengadakan satu majlis Maka seorang pun bertanya Tentang firman Allah Ar-Rahmanu alal ar-sistawa Maka dia berkata Bertanya, mempersoalkan Kayfasitawa, bagaimana Allah itu Beristiwa, bagaimana Allah itu bersemayam di atas arash Maka Al-Imam Malik pun Berubah wajahnya ha? Berubah wajahnya, dia tidak senang sekali dengan pertanyaan seperti itu, karena tidak ada, belum pernah soalan itu dikemukakan kepada beliau, Rahimahullah. Kemudian beliau menyatakan al, -is al istiwa maklum, wal imanu bihi wajib, wal kaif majhul, wal bid, awa was soal anhu bid'ah. Istiwa itu maklum, maknanya dari segi bahasa Arab, dan kita wajib mengimani. Tentang apa yang dinyatakan bahwa Allah Beristiwa di atas arsh Dan bagaimana Allah beristiwa Majhul Tidak diketahui Sebab ini persoalan gaib Yang Nabi pun Tidak menjelaskannya nah, Kerana ia merupakan Perkara-perkara gaib Dan berso so bersoalan Ataupun bertanya Tentang bagaimana Allah beristiwa Adalah suatu yang bida Adalah suatu Perkara yang baru dalam agama Jadi kalau kita lihat Pada hari ini Banyak sekali perkara-perkara yang baru Dalam agama ini ha? Baik dari segi uh, Akidah Dari segi pemikiran Dari segi amalan-amalan uh, Yang telah banyak Memasuki dan mempengaruhi Orang-orang uh, Islam Makanya Nabi sering mengingatkan kita Dalam hadisnya ha? Yang mana Aisyah ha radiyallahu ta'ala anha Menyatakan akan Sabda Rasulullah Sallallahu s.a.w Man ahdasa fi amrina Man ahdasa fi amrina Ma laisa min hufah waradun Berang siapa yang Mengada-adakan suatu Ajaran Yang dalam Islam ini Yang sebenarnya ia bukanlah Berasal daripada Islam yang sebenarnya Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Maka perkara itu adalah adalah Tertolak Amalannya itu Tidak diterima di sisi Allah SWT Jadi kalau kita lihat Nikmatnya ilmu itu Apabila kita bandingkan Keadaan umat Islam Dan ilmu itu sendiri Bagaimana kedudukannya Yang mana ilmu Yang yang benar itu adalah minallah adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan jalannya. Ha, dinyatakan di dalam ha, di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Ha Ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladh Kita berdoa kepada Allah Ya Allah berilah hidayah kami akan As-siratul mustaqim Apa itu suratul mustaqim Iaitu al-islam Islam yang bagaimana Islam Yang telah Dibawa oleh Rasulullah SAW Ibadah Amalan Dan segala perkara Adalah Merujuk kepada Islam Yang telah di contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalam ayat Al-Quran ada menyatakan di dalam, di dalam surah An-Nisa ayat 82 hingga 83 afala yatadabbarunal quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira adakah mereka tidak mau memerhatikan Al-Quran dan sekiranya Ianya bukan dari sisi Allah Bukan daripada ajaran Al-Quran Bukan daripada ajaran Islam fi Tentu mereka akan mendapati perselisihan yang banyak persengketaan, perselisihan yang begitu banyak Kemudian dicontohkan oleh Allah SWT Bagaimana Terjadinya penyimpangan dan perselisihan itu, yaitu ketika mana mereka menjauhi Al-Quran yang mana Al-Quran ini menerangkan tentang Al-Islam itu sendiri. Ayat yang berikutnya Allah menyatakan: Wa izaja ahum amrumin al amni awil khafi azau bi walladhu ila rasul wa ila uli amri minkum. Walaupun untuk urusan mereka, mereka tidak akan mengambil tindakan. Dan sekiranya dan apabila datang kepada mereka urusan sama ada urusan-urusan tentang keamanan ataupun ketakutan kebingungan, masalahnya azab ubi mereka menyebar-nyebarkannya. Tanpa meneliti Tanpa memastikan tentang kesohihannya Kerana pada zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah Berita Berita yang dicakap oleh yang orang yang nomor satu Sampai kepada kita mungkin Sudah mulut yang kelima ataupun ke, ke enam dan seterusnya Maka kita perlu perlu Memastikan memastikan tentang berita-berita apalagi persoalan agama yang yang, yang dilaungkan oleh mereka-mereka uh, yang menyuarakan yang melaungkan tentang Islam uh, maka kita perlu terlebih dahulu walau raddu ila rasul dan sekiranya mereka mengembalikan Ha, mengembalikan urusan itu kepada Rasul Dan kepada orang-orang yang ahlinya di kalangan mereka Orang-orang yang tahu tentang persoalan itu Maka tentulah mereka akan dapat mend mendapat jawapan yang yang betul Yang betul daripada mereka Walau lafadzullah alaikum wa rahmatu latabaktumu syaitana illa qalila dan sekiranya bukan dengan kurnia Allah ke atas kamu dan rahmatnya Maka tentulah kamu akan ramai mengikuti syaitan kecuali sedikit Jadi inilah yang dinyatakan bagaimana kita ini Dituntut untuk sentiasa dan berdoa dalam setiap solat kita Agar tetap berada di atas syaratal mustaqim yang mana Allah menyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhallin yaitu jalan yang mana jalan ini telah telah dilalui oleh manusia-manusia yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minannabiyyin wa, wa minan Washidiqin, Washuhada, Wastolihin, Wahasuna ulai karofika. Dan barangsiapa yang mentoati Allah dan Rasul, mereka inilah yang bersama-sama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka minat nabiin. Yang pertama sekali adalah jalan mustaqim ini perlu kita menempuh seperti mana yang ditempuh oleh para nabi. Para nabi Ha, termasuklah dan terutama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW Wasyuhada, wassalihin Para syuhada, para salihin Para siddiqin Yang mana Tiga golongan ini Ada pada golongan sahabat ha? Asyuhada As-siddiqin yang benar Wassalihin yang soleh Ada terutama pada uh, Pada diri-diri Para sahabat yang kita nak tekankan sini adalah Minan Nabi'in itu Yang pertama jalan yang perlu kita tempuh Mengikut jalan para Nabi kalau, ke, kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi SAW apabila dia diutus Menjadi Rasul Dengan firman Allah SWT Ya ayuhal mudassir Kumfaanzir Wahai orang yang berselimut Bangunlah dan beri peringatan kepada kamu ke Ketika itu masyarakat Bermacam-macam masalah ha? Golongan uh, Arab ketika itu Mereka berhukum Dengan hukum-hukum Yang bukan daripada hukum-hukum Allah Yang dikenali sebagai hukum Tawud Mengikut Mengikut kabilah Tertentu ha? Di samping itu Mereka sering Berpecah belah mereka sering berperang sesama sendiri Oleh kerana asabiyah, perkawaman. Mereka sering melakukan uh, rampasan dan pergaduhan Bukan satu dua hari tetapi Terus menerus uh, Begitu lama mereka dalam keadaan seperti itu Namun Nabi tidak Pertama Nabi tidak Berdakwah Untuk Menyelesaikan Perkara-perkara yang kita sebutkan tadi Tetapi Nabi Pertama yang dia dakwah Ialah Kulu la ilaha illallah Ucapkanlah la ilaha illallah Tuflihu Maka kamu akan Maka kamu akan berjaya Nabi SAW apabila dia Memulakan dakwanya dengan perintah Allah Subhanahuwataala, mengajak manusia ini beristislam, masuk Islam dengan cara dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahuwataala. Sebab kalau kita lihat setelah Nabi berdakwah 23 tahun di Mekah, kemudian diikuti dengan Madinah. Apabila masyarakat telah Paham benar ha, Tentang Akidah ini Tentang Tauhidullah ini Maka perkara-perkara syariat yang lain Baru menyusul Syariat misalnya solat Syariat zakat Puasa haji Jihad misalnya Disyariatkan oleh Allah Subhanahu SWT Setelah Melalui Proses Iaitu tarbiyah ha eh, akidah dan tauhid yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat apabila mereka telah telah benar dan mantap akidah dan tauhidnya maka mereka ini menjadi manusia-manusia eh, yang sanggup tunduk Sanggup dan tunduk Menta'ati apun syariat Allah SWT Tetapi masalahnya Ada mereka yang melawangkan ha? Syariat-syariat ha? Seperti ha? Misalnya syariat-syariat Hudud -syariat dan sebagainya Tetapi persoalan yang pertama tadi Masih berlaku di kalangan masyarakat ha? Mereka masih belum memahami Tentang hakikat Dan Kedudukan sebenarnya Tauhid ataupun akidah itu sendiri Bagaimana umat Mengangkat syariat-syariat yang lain Sementara uh, Akidah mereka uh, Kepercayaan mereka Masih Bercampur aduk Yang kita katakan tadi di itu Masih bercampur aduk dengan Amalan-amalan Yang merosakkan Asluddin itu Yaitu asas agama itu Iaitu Allah. Bagaimana masyarakat Nak menegakkan Syariat Allah, hukum Allah Yang lain Mana Akidah mereka Tauhid mereka Telah dicemari oleh Perkara-perkara yang, yang sangat jelas Merosakan ketauhidan Dan ha? Akidah Dan kita bukan bermakna maknanya kita ketepikan syariat yang lain tetapi masalahnya pada hari ini perkara-perkara akidah tauhid ini sudah sudah digambarkan dengan akidah dan pemahaman yang sebenarnya telah jauh daripada asalnya daripada asalnya sehingga orang menyangkakan itu adalah hak itu adalah akidah itu ialah akidah Islam tetapi apabila kita rujuk kepada Apa yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Terutama para nabi Jauh tersasar daripada ha, Apa yang mereka sangkakan Apa yang mereka fikirkan ha? Dan kalau kita lihat persoalan-persoalan yang timbul pada hari ini Sosial ha, Ekonomi Politik dan sebagainya tetapi persoalan Yang lebih besar Yang lebih besar Untuk kita pahami dan untuk kita selesaikan Terlebih dahulu Adalah persoalan Apa yang didakwakan oleh para nabi itu ha? Kalau kita lihat pada hari ini Kalau bu, hari ini Ataupun pada bulan ini Bulan Safar Kan? Bulan ini bulan Safar Dan masih ada Masyarakat yang mengucapkan yang, ber, yang yang Mengucapkan Dua kalimat syahada Tetapi mereka Akidah mereka bagaimana Di antara akidah ini Ialah kita beriman kepada qadar Di antara rukun iman Kita beriman kepada qadar Allah subhanahu wa ta'ala Semua ketentuan, ketetapan Takdir adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak boleh mengingkari bagaimana menyandarkan suatu keburukan kepada suatu hari tertentu ataupun bulan tertentu ataupun uh, tahun tertentu. Berarti dia telah uh, mengingkari tentang keimam tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha begitu, bersungguh-sungguh memastikan bahawa masyarakat pada awalnya, pada awal Islam itu betul-betul Mengikhlaskan dan mentauhidkan Allah, dan bukan itu saja, malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan bahawa di dalam hati pemikiran orang-orang Islam itu bersih daripada pemikiran, kepercayaan, pegangan ataupun amalan-amalan Jahiliyah yang telah diwarisi begitu lama oleh mereka. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadisnya la adwata wala ha? wala hamata wala sirata wala safar atau kama qala alaihi wasallam tidak ada Jangkitan penyakit Maknanya yang menyangka bahawa Penyakit itulah yang Memberi kesan Tidak ada sial Tidak ada burung hantu Tidak ada sial Pada bulan safar ha? Tidak ada sial Pada bulan safar Namun, kalau kita lihat Akidah dan kepercayaan jahiliya ini uh, Kembali Kembali subur ha, Kembali subur Dengan pelbagai bentuk Dan ragam Amal dan kepercayaan itu Tetapi menjurus kepada satu Satu perkara Yang Mana Ia Telah memalingkan Dan merosakkan Akidah Dan kepercayaan uh, Umat Islam itu Ha. Makanya kalau kita lihat, ha, sering kita lihat, ha, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Badal Islam kariibak, wasayyungu kariibak, fatu bali lquraba." Ha. Islam itu kembali a, bermula asing, kemudian akan kembali asing. Maka berbahagialah, bo, a, berbahagialah mereka yang dikatakan quraba orang-orang yang asing. Yang mana mereka? Berada di tengah-tengah masyarakat Mereka ini adalah mereka yang baik agamanya Tentulah yang Yang sahih akidahnya Berada di tengah-tengah masyarakat Yang kebanyakan mereka Rosak agamanya ha? Jadi ini memberi uh, Memberi dorongan Kepada kita Untuk bagaimana kita uh, perlu, memper, perlu Mempertingkatkan Ataupun perlu Meneruskan ha, dakwah Para nabi ini ha, Apabila kita telah Mengetahui tentang sesuatu Terutama masalah agama ini Maka kita perlu Melangkah ataupun menempuh Jalannya para nabi ha, Yang dikatakan Di dalam Ditafsirkan juga di dalam akhir Surah Fatihah itu Gha'iril maqdubi alaihim waladhalid Jalan yang lurus Mustaqim ini yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, terutama para nabi, kemudian para syuhada, para asidqin, para as-solihin. Mereka ciri-ciri mereka ini gairil maghdu bi alaihi maladalin, iaitu mereka ini bukan tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Kitab-kitab tafsir. Ha? Mereka yang paling utama. Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang-orang yang ber, berjalan di atas syaratan mustaqim ini, ini. bukan ter, Bukanlah mereka mengikut jalan mereka itu. yaitu makdubi alami ini ialah golongan al-Yahud. Ha, golongan Yahudi. Ha? Yang mana kalau kita lihat golongan Yahudi ini kita bacalah kita rujuklah di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mencirikan eh, tentang orang-orang Yahudi ini. Ha. Umminal ladzina hadu antaranya Allah menyatakan minnal ladzina hadu yuharrifunal kalimata mawaidh. Itu di antaranya. Mereka ada di kalangan orang-orang Yahudi ini, mereka ini mentahrifkan Yuharrifuna kalima amma wadih Mereka mentahrifkan Menyelewengkan ha? Menyelewengkan agama ini Dari kedudukan Posisinya yang sebenarnya ha? Mereka ubah ha? Mereka ubah-ubah Tahrif ha? Hingga ha? Agama yang benar Yang dibawa oleh Nabi mereka telah Mereka pusing Mereka telah ubah Mereka telah Uh, palingkan daripada uh, Fakta yang sebenarnya uh, Maknanya mereka Di dalam kitab mereka Dinyatakan Dengan jelas tentang Kehadiran Dan kebenaran apa yang dibawa Oleh Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW Dan mereka telah juga Sendiri menyaksikan Di zaman Nabi SAW Bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berjaya dan begitu uh, memperlihatkan tentang kesahihan dan kebenarannya, kebenarannya. Namun mereka ini menolak akan kebenaran itu. Ha? Mereka menolak kebenaran dengan pelbagai alasan ha? dan subhat yang mereka lontarkan ha? untuk mereka itu menolak kebenaran. Walad dalin Dan bukanlah orang-orang yang berada di atas suratul mustaqim ini eh, Bersama dengan orang yang dalin Iaitu orang-orang yang sesat Dinyatakan di dalam kitab tafsir juga Di antara Ataupun golongan yang paling utama Yang Dinyatakan dalam ayat ini al Ialah golongan al Golongan-olongan Yang mana mereka ini Haa eh, beragama tetapi mereka jauh daripada ilmu yang benar. Mereka hanya pak turut. Mereka hanya taklid buta kepada orang-orang yang membicarakan agama di kalangan mereka. Dan sehingga hari ini manhaj ini mereka mereka ada pada diri mereka kalau kita lihat rata-rata mereka pun tidak mengetahui sebenarnya Agama ha? Agama yang Mereka anuti itu ha? Sehingga Sehingga ada di kalangan mereka Yang masuk Islam ha? Yang masuk Islam Sebab Apabila dia Membandingkan diantara kitab Mereka dengan Al-Quran Maka jelas Tentang kebenaran Al-Quran Dan mereka Mereka tidak didedahkan dengan perkara yang sebenarnya Mereka disuruh untuk ikut sahaja Apa yang Ditetapkan oleh uh, Tokoh agama mereka Ataupun uh, padri mereka Jadi ini juga Budaya-budaya ini kalau kita lihat Juga di Diikuti oleh sebilangan orang-orang Islam Yang mana, mana mereka Tidak lagi mahu Mempelajari Dan Me mempelajari Islam itu Mereka hanya cukup dengan uh, Mengikut Apa yang dikatakan oleh Guru mereka Ataupun ustaz mereka Ataupun syih mereka Ataupun kiai mereka Tanpa uh, Mendalami Tanpa uh, Mempelajari Tentang Persoalan agama ini secara Ilmiah uh, Secara ilmiah kerana kita mengetahui bahwasannya diantara kewajipan kita orang Islam diantara kewajipan kita ialah setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala maka juga kita dituntut seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitabnya Al Usul As Salasah tiga prinsip yang perlu dan wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, dia menyatakan diantara al-aslul awal asas yang pertama iaitulah al-ilmu, iaitu berilmu, iaitu apa itu ilmu? Beliau menyatakan wahwa ma'arifatullah, wahmaarifatudinil Islam bil adillah, wahmaarifatunabbihi. Mengenal Allah. Kemudian mengenal Islam itu Dengan dalil-dalil Bukan maknanya Kalau dia lahir Bapaknya Islam Keluarganya Islam Dia sudah tahu Islam Islamnya itu adalah benar Tidak Dia perlu uh, Mempelajari Islam itu Dari mula Dia perlu berusaha uh, Mengenal Islam itu Bil adillah Dengan dalil-dalil Mananya bagaimana kita nak mengetahui Dalil kalau kita tidak mau belajar Kalau kita tidak mau membuka Al-Quran Tidak mahu uh, memahami tentang tafsirnya Tidak mahu membuka Al-Hadis Tidak mahu mempelajari tentang makna-makna hadis itu Bagaimana kita nak tahu tentang hujah Dan apabila kita tak tahu hujah Maka bagaimana kita nak mengenal Islam dengan baik Ah, makanya inilah yang dinyatakan ah, ah, Di dalam agama kita ini ah, Bahawasanya ah, Ilmu asyir'i as ini Merupakan suatu kedudukan Yang sangat tinggi ah, Yang sangat mulia ah, Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ah, Makanya Allah ah, Memerintahkan kita Ha, di dalam surah Toha Dalam surah Toha Ayat 114 Perintah Walaupun ditujukan kepada Nabi Tetapi juga Ditujukan kepada kita yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Waqurrabbi zidni ilma Waqul Katakanlah ya Muhammad Rabbi zidni ilma Ya Allah Tambahkanlah ilmu bagiku Tambahkanlah ilmu bagiku Jadi salah orang mengatakan Bahawa para sahabat itu Hanya zuhud sahaja ha? Ataupun Hanya Tahunya Bertasbih ataupun solat Namun sahabat itu Sebenarnya adalah orang-orang yang senantiasa Mempelajari dan menambah ilmu mereka Kalau kita lihat di dalam sejarah Bagaimana mereka itu Mempelajari ilmu Digambarkan eh, Di dalam sebuah hadis yang masyhur Hadis Jibril alaihi salam Daripada hadis Omar radhiyallahu an Yang mana Omar menyatakan Bainama nahnu Julusun indan Nabi sallallahu s.a.w Ketika mana kami duduk Duduk dengan siapa nah, Kalau Ha? Kalau kita, kalau kadang-kadang orang-orang muda terutamanya dia duduk, tidak tahu dia duduk dengan orang yang sembarang dia tidak pilih lagi. Tapi para sahabat ini duduk dengan Nabi Sallallahu Sallam untuk apa? Untuk mereka tentulah untuk mendengar ha? ilmu firman-firman Allah, hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Sallam. Maka dengan itu mereka dapat mengenal Islam dengan betul. Kedah ya, mereka, ibadah mereka, maka itulah di antara gambaran bagaimana sahabat itu begitu haris eh, bersungguh-sungguh haris maknanya bersungguh-sungguh eh, di dalam menekuni dan mempelajari ilmu syar'i ini yang kita lihat pada hari ini yang saya katakan tadi penyakit yang paling bahaya adalah penyakit Selain daripada syahawat Mengikut hawa nafsu Ramai orang yang kecundang Binasa kerana mengikut hawa nafsunya Dan penyakit yang lebih parah lagi Adalah Asyubahat ha? Oleh kerana Penyakit syubahat ini begitu berleluasa Maka untuk menyelamatkan diri kita Daripada syubahat ini Kita perlu Kembali kepada ilmu Mempelajari ilmu itu Ha? Dengan betul. Ha? Artinya kita seperti mana golongan terdahulu, adakah mereka mudah, senang begitu eh, mendapat ilmu itu? Tidak. Mereka berusaha. Ha? Mereka berusaha. Mereka melangkah. Mereka mengorbankan masa mereka, waktu mereka. Kadang-kadang mereka korbankan harta mereka ha? untuk memperolehi. Ha? Nikmat yang paling besar itu yaitu Al-ilmu tadi ha? Al-ilmu Mereka begitu bersungguh-sungguh Maka Kalau ada orang mengatakan Para sahabat itu Adalah orang-orang yang tidak tahu agama Adalah Perkara-perkara yang salah Maknanya Sahabat ini tidak belajar misalnya Mereka sedikit belajar Tidak Mereka adalah orang-orang yang Senentiasa ha? e -e -e, Mengutamakan Ataupun Senantiasa berlomba-lomba Bersungguh-sungguh di dalam Menuntut ilmu Satu contoh yang kita dapat uh, Dapat uh, Lihat uh, Iaitu ada hadis Yang direwetkan oleh Al-Bukhari Rasulullah SAW Pernah menyatakan kepada yang uh, Sahabat yang terkemuka Iaitu Abu Hurairah Radiyallahu anhu Yang telah kita ketahui siapa Abu Hurairah ini Nabi pernah menyatakan Laqad zanantu hmm? Ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah man asadun nas bi syafa'atik yaumul qiyamah Wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berbahagia eh, dengan mendapat syafa'atmu pada hari kiamat kelak ah, dia bertanya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Man as'adun nas. Bisyafa'atika yawm al-qiyama. Siapakah orang yang paling berbahagia. Dengan syafa'atmu. Pada hari kiamat kelak? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda. Laqad zanantu ya abahu rayrata. Alla yas'aluni an hadis ahadun awalaminka Sesungguhnya aku telah menjangka wahai wahai Abu Hurairah bahwasanya tidak ada tidak seorang pun yang bertanya yang memulakan soalan ini yang mahulumu mendahulimu artinya engkaulah orang yang pertama bertanya tentang soalan ini daripada sahabat-sahabat yang lain aku telah menyangka begitu lima ra'aitu lama ra'aitu min hirsika alal hadis yang mana sebab aku telah melihat engkau min hirsika alal hadis kesungguhanmu hirsika ini maknanya kesungguhanmu untuk mengetahui hadis untuk mengetahui ilmu eh? maka Nabi pun seterusnya bersabda as'adun nas bisyafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah Khalisan min qalbih au nafsihi Orang manusia yang paling berbahagia Dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah Mereka yang mengucapkan La ilaha illallah Khalisan min qalbihi Yang ikhlas Dari hatinya ataupun dirinya Maknanya Kalau kita lihat bertanya Tentang uh, Masyarakat Islam pada hari ini Apa itu tauhid Apa itu syirik dan persoalan-persoalan akidah yang lain Apa itu makna la ilaha illallah misalnya Tentulah Kalau kita lihat kaji Tentu kebanyakan di kalangan mereka Menjawab dengan jawapan Yang Tidaklah sepatutnya Seperti mana Yang dikendaki Oleh Allah Melalui Islam Yang disampaikan oleh Nabinya, Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ha? masyarakat yang syirik itu dianggapnya eh, Tauhid. Ha. Yang syirik dianggapnya Tauhid. Yang yang sunnah dianggapnya bidaah. Kan? Ataupun sebalik, yang bidaah dianggapnya sunnah. Yang halal dianggapnya haram, yang haram dianggapnya halal. Ha. Jadi kalau kita lihat Persoalan yang Nabi Nyatakan sini, orang yang paling berbahagia Di hari kiamat gelap Mendapat syafaatku Ialah orang-orang yang benar Yang benar dia punya akidah Bukan si setakat Ucapan, tapi syarat sini Di antara syarat utama orang yang mengucapkan La ilaha illallah min Yang ikhlas Apa itu makna ikhlas? Adakah ikhlas itu Dia Hanya menyembah Allah, salat tetapi dia boleh berkomunikasi dengan jin misalnya dia boleh uh, mengamalkan jampi, dia boleh uh, apa maknanya me, me, maknanya meletakkan sesuatu untuk dijadikan perantara permohonan perlindungan dan sebagainya ini benar-benar merosakkan kalimah yang diucapkannya jadi uh kalau kita lihat persoalan ini sebenarnya persoalan yang sangat yang sangat uh, yang sangat uh, penting dan kalau kita lihat persoalan yang kita nyatakan tadi apakah makna la ilaha illallah ada mereka yang mengatakan la ilaha illallah itu ialah mengeluarkan uh, mengeluarkan daripada diri seseorang manusia itu kecuali keyakinan dimasukkan keyakinan ataupun Mempercayai Meyakini bahawa Tidak ada yang memberi kesan Pencipta Bentadbir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pandangan-pandangan Dan arti itu ini kalau kita lihat Bukanlah seperti mana Yang dikendaki oleh Allah Di dalam ha, ayat Di dalam Al-Quran Dan yang Dikendaki dalam ayat ini Bagaimana seseorang itu tidak tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah melainkan Allah. Maknanya, ha, dia perlu ada dua. Dia perlu ada dua dalam ucapannya itu. Yang pertama, dia wajib menghindari segala bentuk sembahan selain Allah. Kalau ada, dia masih percaya, dia masih berpegang dengan suatu adat ataupun kepercayaan amalan Uh, yang Yang merosakkan uh, Keikhlasannya itu Maka dia belum dikatakan Ahli Tauhid Dan dia juga mesti Mengisbatkan, menetapkan ibadah itu Hanya kepada Allah uh, Dan kalau kita lihat uh, Terutama kalau di Sabah ini Di masyarakat-masyarakat kampung Kalau kita pergi Kita tanya persoalannya Haa uh, ada di kalangan mereka ada ketika saya uh, ada program dakwah di di Keningau uh, di Keningau di satu kampung nama kampung itu kampung Bariyawak uh, dan majoriti di situ Muslim 85% orang dusun mualaf dulunya pagan ataupun Kristian masuk Islam Kebanyakannya dari ranau Jadi diantara soalan itu Katanya di Soalannya itu katanya Kebiasaan adat Kalau orang nak membuat rumah Nak pasang tiang Atau nak buat rumah Dia tidak akan lakukan itu Kecuali pada hari-hari tertentu Ah, Kalau kita lihat Kepercayaan ini dia ada hubung kait tadi dengan kepercayaan jahiliyah tadi yang mengatakan sial itu bulan Safar, ha? sebab dia telah dengan kepercayaan itu dia menganggap bau ada hari-hari itu yang tidak baik. Mengapa dia memilih untuk membuat tiang, membuat rumah pada hari-hari tertentu? Berarti kepercayaan dia ada hari-hari yang tidak yang tidak baik. Sedangkan semua itu adalah ciptaan Allah. Berarti dia mengingkari mengingkariakan takdir Allah Subhanahu Wataala secara tidak langsung. Hmm. Jadi ini diantara diantara hmm, pemikiran dan kepercayaan yang masih ada di kalangan umat Islam. Jadi inilah makanya para nabi dakwah mereka itu bukan satu dua hari, tetapi bertahun tahun demi memastikan bahawa kepercayaan dan akidah umat Islam ini senantiasa bersih tidak bercampur aduk dengan amalan-amalan kepercayaan tadi yang bukan Islam karena perkara-perkara itu sebenarnya bukan daripada Islam kalau bukanlah daripada Islam ia tentu daripada agama-agama yang lain agama-agama yang lain telah mempengaruhi memasuki Islam ini, kalau kita lihat sejarah bagaimana kemasukan eh, kemasukan Islam di Nusantara, termasuk di di Malaysia ini eh, di Semenanjung, di Sabah Sarawak dan juga di Indonesia bagaimana Islam itu masuk eh, siapa yang membawa Islam itu, bagaimana dia punya, bagaimana amalan mereka, jadi ada di situ, unsur-unsur ataupun pengaruh-pengaruh luar yang yang mempengaruhi dakwah yang mereka jalankan, sehingga pada hari ini adat ataupun kebiasaan itu telah dilangsungkan, diteruskan oleh orang-orang Islam sehingga mereka menganggap bahawa itu merupakan agama itu merupakan perkara yang disyariatkan sebenarnya kalau kita kembali kepada ilmu kepada ilmu yang, yang asalnya adalah uh, adalah tidaklah dipernah disharikatkan tidaklah pernah di, dilakukan oleh uh, junjungkan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah yang uh, yang perlu kita pahami uh, uh, tentang betapa pentingnya ilmu atau uh, ilmu agama ini kepada kita. Kita Walaupun kita mengetahui Kita belajar misalnya Di sekolah Kita belajar di universiti Tapi bukanlah setelah habis Itu kita tidak mau belajar lagi Kerana ilmu ini adalah Keperluan Keperluan yang sangat ha, Dalam Kehidupan kita Sehingga Al-Imam Ahmad bin rahimahullah Pernah menyatakan An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab Manusia Kepada ilmu ini lebih berhajat Daripada makan dan minum Sebab kalau minum Takkan pula kita makan Terus kita makan Mesti juga kita rehat kan Kalau kita makan saja memudaratkan Makan minum tanpa henti ha. Tetapi manusia Kepada ilmu ini lebih mereka berhajat daripada makan dan minum. li'anna ha. ar yahtaju ila at-ta'ami wasyarafil yawmarratan aw marratain. Kerana seseorang itu perlu makan memang perlu makan dan minum pada suatu hari itu satu kali ataupun dua kali. Wa hajatu ila al-'ilmi bi'adadi Manakala hajatnya perlunya dia kepada ilmu dia ada di amfasihih yaitu dengan bilangan-bilangan yang yang banyak yang perlu ha semenjak dia bangun dari tidur sehingga dia mahu tidur maka dia perlu ilmu ha termasuklah ilmu-ilmu duniawi ha juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan apalagi yang berhubung dengan ilmu-ilmu din ini dan seperti mana yang kita nyatakan tadi, orang yang, Nabi menyatakan, menyatakan tadi As Adunas Bishafa Ati Yamil orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari akhirat kelak, ialah orang yang mengucapkan la Ilaha Illallah kalisan min kalbihi dengan syarat dia ikhlas dari hatinya, dia tidak mencirikan Allah. Maka ini menunjukkan bahawa kita perlu mengetahui. Tentang sebenarnya apa yang kita ucapkannya, yang kita ucapkan, yang kita ucapkannya itu, yaitu kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan itu memang ada syaratnya. Di antara syaratnya ialah ikhlas tadi. Di antara syaratnya juga adalah el fa'alam annahu la ilaha illallah was-taqfir li-zamdik. Katakanlah, ha, ha, maka ketahuilah olehmu. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang Ibadahi melainkan Allah Dan beristighfarlah eh, Disebabkan dosa-dosa Jadi pertama Sebelum beramal Sebelum ber beristighfar Kita kena berilmu dulu tentang istighfar Itu ilmu istighfar ini eh, Terutama sekarang kalau orang nak, nak Ingat Allah eh, Dia ingat Allah itu Dia Pemahamannya hanya zikir saja eh, Berkumat kamit mulut itu pun kadang-kadang uh, bacaannya pun dia salah dan sebagainya. Eh? Sedangkan Nabi menyatakan, Ehfazillah, yahfazka. Ingatlah Allah, niscaya Allah akan ingat kepada. Bagaimana kita mengingati Allah? Maknanya di sini menjaga agama itu. Menjaga hukum-hukumnya. Menjaga batas-batasnya. Bukan sekadar uh, berzikir. Eh? Begitu juga Kadang-kadang Kadang-kadang kita ni Kurang paham tentang Pemahaman Islam itu Misalnya Nabi bersabda Ittaqillah haisumakunta Bertakwalah kamu kepada Allah Di mana-mana saya kamu berada Kadang-kadang kita ni bertakwa Di dalam masjid saja Ataupun Islam tu di dalam masjid saja Apabila luar Islam Sudah nak tahu mana sudah Islam kita Sedangkan Nabi menyatakan it takila hay sumakunta kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bagaimana kita mendapatkan semua ini? Yaitu dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu yang sahih, yang benar, seperti mana yang di uh, yang diwarisi, uh, yang diwarisi uh, daripada uh, dari Nabi saw. Yang mana kalau kita lihat uh, Allah menyatakan Betapa mulianya ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu ini. Di antara banyak ayat di antaranya surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah menyatakan, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma wattawallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengangkat Darajat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu. menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama salaf. Adapun ilmu duniawi dia hanya sementara. Dia tidak kekal. Bergantung kepada apa yang kita qasatkan. Uh, nah, ha? Kalau ilmu misalnya ilmu dunia ini kita uh, manfaatkan dan kita jadikan ia sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ada ilmu yang yang baik. Tapi kalau namanya ilmu syar'i itu itu adalah mutlak adalah baik ha? Dari awal Pertengahan sampai kita Di hari akhirat pun Itulah yang dimaksudkan dengan Orang-orang yang di, diangkat darajatnya Di sisi Allah adalah Orang yang beriman dan berilmu yaitu ilmu agama Jadi Dikatakan juga oleh Nabi SAW Inna talib la ilm latah, uh, Latahufful Malaikah dengan sayapnya sumayaraku ba'dum ba'd an hatta yablughu ila samai ad-dunya yankhubbihi bimma yatlub sesungguhnya orang yang menuntut ilmu ini malaikat-malaikat akan mengembangkan sayapnya maknanya disuka sekali menghormati dan memuliakan mereka sehingga mereka ini bertindih-tindih ha? ha? mencari tempat-tempat orang yang menuntut ilmu ini sehingga sampai ke langit dunia ha Hingga sampai Daripada atas sampai ke bawah Mereka bertini-tini uh, uh, Di tempat-tempat yang ada Majlis ilmu ini uh, Kerana mereka min hubbihim, Kerana kecintaan mereka uh, Kepada uh, Kepada apa yang Mereka tuntut, tentulah yang mereka cari Itu adalah ilmu agama Jadi, inilah yang dapat Kita sampaikan pada Pertemuan kita Pada awal uh, tahun ini Mudah-mudahan uh, kita dapat uh, meneruskan uh, program kita yang kita adakan pada uh, petang ini insyaallah taala kita akan uh, sambung uh, kuliah uh, pada uh, pada minggu yang akan datang dengan izin Allah uh, dan mudah-mudahan uh, apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan reda dari Allah Subhanahu wa taala untuk ini dulu yang dapat kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asar jampar apa ya? kan, asar lah nih. So. So. Jadi kita solat dulu lah